Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 19, у якому Ніна відвідує весілля. Ніна, як жінка, що їй невдовзі виповниться 30 років, відвідала вже чимало весілля. Останніми роками їй щоліта довелося мати справу з сухими курячими грудками та розмоклими канапками пусто порожніми розмовами з незнайомцями і незграбними танцями з людьми, якими вона ледве пам'ятала із часів навчання в коледжі. Проте, щойно вона прибула на весілля Рейчел, сестри Лілі, то зрозуміла, що воно буде не таким, як усі. Верблюд був перший, хто навів її на цю думку. Він стояв віддалінь на галявині, прив'язаний довгою мотузкою до дерева у традиційній попоні, прикрашеної коштовним камінням та помпонами таким яскравим Орнаментом, що довкола нього утворилося НАТО богустей. Звісно, той юрмилися переважно діти, але все одно. Ніна поблукала навколо нього, помітила Аннабель. Привіт, сказала вона невимушено. Це твій верблюд? Аннабель одягнена в блискучу сукню з обручем з кочачими вушками на голові, була здивована, побачивши Ніну. Я думала, що клер вигадує, коли сказала, що ти прийдеш, радісно вигукнула дівчина. Це добре, що ти тут. Ми можемо поговорити про книжки пізніше, а зараз у мене до тебе є запитання. Чудово, сказала Ніна. А якщо до верблюда? Він не мій. Він тут для весілля, пояснила вона. Його запросили? Ні, сказав хтось позаду неї. Ніна розвернулася і побачила Лілі, веселу, але із смиренним обличчям. Хтось із запрошених послав його замість себе, але я навіть не уявляю, чим його годувати. Якийсь хлопець прибув верхи на ньому, причепи для перевезення коней вручив мені мотузку та сказав: "Я повернуся за ним через три години". Вона подивилася Ніну і додала: "Хіба ти не бачиш запрошення?" Там можна було сказати так ні або прислати замість себе верблюда. Верблюд повернув до них голову та в задумі став розглядати їх. Зрозумів, що вони йому не цікаві, і відвернувся. То що сказала Ніна, оглядаючи килими та подушки? Він вписується в тематику заходу, принаймні верблюд не запросив зі собою своєї пані. Підійшов високий чоловік з двома циберками води і поставив їх перед верблюдом. За ним квапилася Клер, молодша сестра Анабель. «Привіт», – сказала вона, спинившись біля Ніни. «Ти вже знайомилася з верблюдом, який симпатичний? Вони не сказали нам його ім'я, але...» Я називаю його горбі Богард. Ти знала, що верблюди не накопичуть воду в горбі, а насправді там велика кількість жиру, так само як у цицьках. Лілія, що стояла позаду неї, прикрила свої обличчя, а високий чоловік пирхнув. А ти знаєш, що вони можуть випити до ста літрів води зараз? спитала Ніна. Високий чоловік насупився. Можливо, мені слід було принести більше відра? сказав він з акцентом і усміхнувся до ніни. Даруйте, ми не знайомі. Мене звуть Едвард. «А це Ніна», – сказала Клер. «Вона моя гостя. Я запросила її». Едвард кину. «Я радий, що ти тут. Клер, знайди, будь ласка, місце, зареєстроване для Ніни, і покажи їй е, килим». Клер взяла Ніну за руку. «Ходімо, подивимося на план розсаджування гостей. Скоро у шоу почнеться». «Але я досі не розумію нічого про присутність верблюда», – нахмурилася Ніна. Я теж дізналася дівчина, але моя мама сказала, що тітонька Рейчел знайома з багатьма дивними людьми з усього світу, тому вона перевозить контрабандою різні красиві речі. Вона проказала останню частину речення, з'єднану, тому це прозвучало як рідкісні красиві речі. І один чоловік надісла верблюда, вона поглянула на Ніну та скорчила Міну. Нам його дали не назавжди, а тільки подивитися. Як шкода. Це ти сказала. Клер замовкла мить, а потім тихішим голосом додала. Але я все-таки думаю, що можливо ми його залишимо жити з нами. Ніна почула, як у голосі дівчини закрутилися шестерні. Вони дісталися до протилежного кінця галявини, де Клер потягнула Ніну до великої електронної дошки з планом розсаджування. Вони пройшли повз десятки людей, які розслаблено сиділи на килимах. Як і замислила наречена. Поки що все було добре. Клер роздивлялася дошку. «Де ти тут?» Поглянувши на дошку повз голову дівчини, Ніна швиденько знайшла своє ім'я. «Моє місце на 14-му килимі з Майком та Енджі, Елайзою та Френсіс, Френсіс та Майклом. Вона прочитала якісь незнайомі її імена і усміхнулася дівчині. Дві Френсіс. Їх легко розпізнати, кивнула Клер. Одна старша за другу. Але якщо їх обох звуть Френсіс, тоді я можу використовувати це ім'я для них обох, правильно? Так, сказала вона, тому що їх легко розрізнити. Ніна зрозуміла, що коли спілкуюся з малими дітьми, настає мить, коли краще погодитися з ними. Це хороший килим, мовила Клер, я як господиня, яка проводить гостя до особливого столика. Вони всі із садового клубу, крім іншої Френсіс, подруги моєї мами. Ніна натягнула на себе привітний образ обличчя, готуючись, що їй відрекомендують незнайомця. Чомусь ця перспектива не викликала в неї тривоги, як це завжди бувало. Мабуть, знайомство не в приміщенні дає більше простору. Може, їй варто переїхати вжити намет. "Привіт, Клер", позвалася оглядна доросла жінка, яка сиділа на килимі, до якого підходила Ніна з Клер. "Я гадаю, ти будеш дружкою нареченої". Так і є, сказала дівчина. То хіба тобі не час підготуватися до, те... до церемонії? Я вже підготувалася. І Ніна і жінка подивилися на клер. Та, як Ніна щойно це усвідомила, думала, була одягнена в піжаму із свинкою пепою і довгу ржеву нічну сорочку поверх неї. Таку сорочку, у яку Елізабет Тейлор була одягнена в фільмі Кішка на розпеченому даху з мережавними вставками та на тонких бретельках. У тебе чудовий вигляд, сказала інша жінка, яка, здавалася, ніні знайома. Гадаю, це твоя улюблена сукня. Так і є, зраділа Клер, почуваючись щасливою від того, що її похвалили. Вона повернулася до Ніни. «Це дві Френсіси». Вона вимовила неправильно їхнє ім'я і спробувала промовити його знову. Френсіси, Френсіси?» «У них однакове ім'я», – зітхнула дівчина. Обидві жінки сміхнулися, старша протягнула руку. «Я Френсіс із клубу садівників», – сказала вона. «Це моя дружина Елоїза». Друга жінка схожа на Френсіс ліниво помахала рукою. А я, Френсіс, шкільна подруга, сказала: "Друга Френсіс, ти випадково не працюєш у книгарні у Лицаря на вулиці Ларчмонд. Так, сказала Ніна, я Ніна Гіл, і вона обережно потиснула обом жінкам руки. Френці зі школи зраділа. Я бачила тебе так багато разів, я живу за рогом і з дітьми заходжу до крамниці щотижня. Тепер Ніна її впізнала. Подумки віднесла її до категорії науково-популярної літератури та книжки про батьківство. Бо саме такі книжки вона купувала. А діти, вона задумалася, належать до категорії підліткова література, дитяча література та книжки-картинки, відповідно. Ця Френсіс була з тих жінок, в товаристві яких відчуває, що тобі раді, навіть якщо зустріч відбулася за незвичних обставин. Вона була одягнена в джинси й худі, що було димним вибором для весілля, але в запрошенні було сказано «Одяг на ваш розсуд». Френсіс помітила погляд ні і усміхнулася. «Я не дуже добре знайома з нареченою Рейчел, але я знаю Лілі і вона запевнила мене, що Рейчел насправді геть байдуже, у що одягнені люди. Тому я вирішила вбратися повсякденний одяг, бо мені в ньому зручно», сказала жінка і розвернулася. «Гадаю, я така не одна». Так воно й було. Гості одягнулися хто в що – від Коктельних суконь і костюмів з краватками до піжами на повний зріст, як зауважила Ніна, на котрійсь дорослій людині. Клер уже побігла в своїх справах дружки нареченої, і тепер через гучномовець лунав чийсь голос: Люди, агов, це була Лілі. Ми починаємо, тож мерщій, знаходьте свої килими, бажано ваш, і погляньте вже на цю пару, яка одружується. Речена наполягає, щоб усі сиділи на своїх місцях, поки вона. Походжатиме між вами, а робитиме вона це, як повідомила мені, дуже повільно. Френсіс нахилилася до Ніни. Весело геш, а верблюд особлива знахідка. Я чула, що вони плюються, тихо сказала друга Френсіс. Ставлю 10 доларів на те, що цього вечора він комусь плюне боку. Приймаю ставки, сказав чоловік, який сидів з іншого кінця килима. Неймовірніший Майкл, чоловік Френсіс. Але Ніна не дослухалася до їхніх балачок. Вона дивилася на наречену Рейчел, неймовірно гарну жінку у вінтажному костюмі в стилі 70-х років, з льону кремового кольору, вигляд у неї був на мільйон доларів. Наречена ступала галявиною, Клер і Анабель йшли за нею, бо у своїх улюблених, Дяганках. Ніна зрозуміла, що випадкове розташування килимів – це насправді спосіб речли пройти повз кожну. Поки вона йшла, гості дарували їй по одній квітці, щоб скласти потім в один букет. Вона дякувала їм, вітала і навіть Час від часу нахилялася, щоб поцілувати. Це була не найформальніша весільна церемонія з усіх, які довелося відвідувати Ніні, але вона мала запам'ятати її атмосферною дуже люб'язністю. Якоїсь миті Рейчел підвела очі і поглянула вперед, де на неї чекали наречений і шафер. "Я вже йду, любимий", вигукнула вона, "просто хочу з усіма привітатися, поки я не надто п'яна, щоб упізнати кожного". Наречений, якого був такий вигляд, ніби він уже випив кілька келихів вина, помагав їй рукою. «Не квапся, Рейчел, у нас попереду ще ціле життя», – голосно промовив він і трохи дурнувато поглянув, розтягнув рота в усмішці. Поруч з ним шафер, тобто дружка нареченого, говорив з Лілі, яка витирала сльози, що текли щоками, і дивилася на свою сестру і донюк, які ступали за нею по траві. Потом він повернувся, щоб також поглянути на Рейчел. І тієї миті Ніна зрозуміла, що весіля достоменно буде геть іншим. І це не через верблюда. Дружкою нареченого був Том. Весільні обітниці тривали доволі довго. Їх було багато і всі різні, велимовні і вигадливі. Найбільше Ніне сподобалася обіцянка завжди готувати каву у машину з вечора, а ще обіцянка ніколи не забувати купувати вершки до кави. Нарешті сященник сказав. На завершення обітниць Рейчел і Річард попросили до зачитати текст своєї улюбленої пісні. «Річарде, – сказала Рейчел, – ми написали наші обітниці разом, і вони мають для нас неябийке значення. Але ми також знаємо, що хтось їх сказав краще за нас. Тому ось, вона прокашлялась. Ніколи тебе не покину. Ніколи не підведу тебе, – відповів Річард. Ніколи не течу від тебе і не залишу, – додала вона. Ніна повернулася до Френсіс і здивовано поглянула на неї. Та знизила плечима й сказала. Це класична пісня періоду їхнього дитинства – Мені так здається. Вони знову повернулися до щасливої пари, яка закінчила обіцянкою ніколи не брехати і не завдавати болю одне одному. Після чого Френсіс додала. Великий філософ Рік Естлі знає дещо про серйозність намірів. Його занесли до книги рекордів Гіннеса. Не змогла втриматися Ніна. Його перші вісім синглів потрапили до десяти пісень сполученого короліста. А він єдиний співак, який досяг цього. Як мені відомо, Пісня досі тримається в чартах. Корисно знати, торкнулась її руки Френсіс. Ніна зазирнула в кошик для пікніка і витягнула звідти пакунок покі, Печиво в формі паличок покритим шоколадом. Це таки краще, ніж сухі курячі грудки та канапки з грибами. У кошику також були сендвічі, пампушки, сир, фрукти і величезні плитки шоколаду. У баночках була випічка, а ще безе в формі квітів. «А що в іншому кошику?» – запитала вона Френсіс. Та зняла кришку і усміхнена повернулася до Ніни. Це охолоджувальна камера в вигляді кошика. Вона заповнена морозово. Час від часу підходили офіціанти, пропонуючи напої, і хоча Ніна після оголошення тостів перейшла на воду, їй було так само весело і легко, як і всім. Сонце сяїло, запалило ліхтари і весілля поринуло в магічну атмосферу. До них підійшла Лілі та присіла на килимок поруч із Ніною. Це той самий Том? спитала вона, відразу переходячи до суті. Так, кинула Ніна, але я не зовсім розумію. Лілі обійняла себе за плечі. Коли я переглядала команду, то побачила його ім'я і подумала, що цілком можливо, що в Лос-Анджелесі може бути кілька томів Бірнгсі, чи не так? Я знала, що в Річарда є братне ім'я Том, але ми ніколи з ним не бачилися. А ми з тобою, як слід, познайомилися лише того вечора. Шансів було небагато. Так, сказала Ніна, неймовірно. І все-таки. Такі неймовірні речі трапляють, сказала Лілі. Зважаючи на досвід, я можу сказати, що трапляються вони частіше, ніж здається. Тому я запросила тебе на весілля. І якщо цьому судилося, то він мав би бути тим самим тому. Вона похитала головою, звернулася навколо. Тим паче тут чимало самотніх чоловіків, тому що більшість людей, які працюють у Речел, молоді хлопці, які можуть підіймати важкі речі. Тому, якби Том не був тим самим Томом, ти б усе одно змогла познайомитися з кимось іншим. Клер сказала, що твоя сестра – контрабандистка. Лілі засміялася. Вона імпортує предмети мистецтва та артефакти. Рейчел співпрацює з музеями та приватними колекціонерами. Але одного разу, коли Клер навідувалася до неї на роботу, сестра сказала їй, що вона – контрабандистка. І ми вирішили не казати правду, бо так веселіше. «Сподіваємося, Клер, коли вироста не стане працівницею податкової». «Не навроч», – сказала Лілі і підвелася. «Розважайтеся сьогодні. Том дуже симпатичний і Річард просто фантастичний. Ми з ним точно збагатимо родинний генофонд». Вона озирнулася. «Стривай, а де верблюд?» З'ясувалося, що верблюд був у Клер. Вона намагалася переконати його залізти в багажник маминої машини. І далі з'ясувалося, що верблюда не так легко в чомусь переконати, особливо якщо хочеш, щоб він склався як парасолька і заліз у маленький простір. Тому Клер наразі не досягла успіху у своїх стараннях. Щойно її усі в сльозах відтягли від горбі, звісно, вдаючись до погроз, як з'ясувалося, що вона з'їла чотири морозива та два пакетики желеними червячками. Усе це вона виблювала на заднє сидіння машини. Ніна вирішила піти на пошуки волових серветок та рулону паперових рушників. Поки дівчина розмовляла з офіціантом, який запропонував, і допомогу до неї підійшов Том. «Привіт, Ніно! це так зустріч!» Він помітив її після церемонії, але йому треба було позувати для мільйони весільних світлин. І лише зараз хлопець звільнився і нарешті знайшов її. Правду кажучи, я геть не розумію, як ти тут опинилася. Том трохи почервонів. Я маю на увазі, що дуже радий тебе тут бачити. Вдало викрутився. Подумки, під'юди він себе. Ніна тримала в руках купу паперових рушників, що допомогло їй панувати ситуацію. Тож вона простягнула йому один пакет і стала розповідати про те, що сталося з Клер. Верблюдом та жувальними цукерками, можливо, так він не помітить, як вона заширилася, щойно побачила його. Отже, я правильно зрозумів, почав Том поки вони йшли галявиною. Ти тут на запрошення клер, племінниці дружини мого брата. Їй стало зле через те, що вона переїла солодкою, і через невдалу спробу викрасти верблюда. І тепер ми йдемо туди, щоб надати їм допомогу. Щось таке відповіла Ніна. Її старша сестра, одна з тих дівчат, які витрящалися на тебе в книгарні минулого тижня. Вона ходить до мого книжкового клубу для молодших школярів. Який тісний світ? Ні, відповіла Ніна, побачивши, що Лілі та Клер сидять на землі біля машини, а верблюд поряд з ними пощипає траву. Цей світ дуже великий, але Ларчмонд малий. Клер почувалася вже значно краще. Тож Том відвів верблюда на своє місце, поки Ніна допомагала перебрати в машині. А Лілі пояснювала Клер, що й більше не можна. Зараз морозова, хоча вона вже й почувалася краще. Не можна... Хоч і знудула, і вона звільнила місце в шлунку. Не можна, хоча проблему спричинити могли саме жувальні червячки. І ні, їй не можна залишати собі верблюда. Том із Ніною вирішили, що їм краще зараз залишити Клер з мамою. У Лілії справді все було під контролем. «Вітаю, до речі», – сказала Ніна, коли вони пробиралися назад галявиною. Люди вже стали танцювати, і більшість килимів була вільна. Том не зрозумів, про що вона. Тож дівчина додала, «З весіллям брата». З новою родиною. Я не знаю її, але Лілі мені дуже подобається. І доньки в неї, як ти, сам бачиш, чудові. Тому сміхнувся. Я лише нещодавно з ними познайомився. Справді? Річард і Рейчел знайомі не так давно? Том похитав головою. Та ні, вони зустрілися ще минулого літа. Однак, очевидно, що Річард помітив її раніше, закохався з першого погляду. Тоді, коли він знову її побачив, взявся нарешті за справу. Он як? Це рішуче. Том погодився. Отакі вони... Бірмси, Усі самовпевнені. Вважаємо за краще пробувати і зазнавати поразки, ніж узагалі не робити спроб. Це провина моєї матері, адже вона божевільна. Мені не подумала, якусь миття тоді спитала. Насправді божевільна типу клінічно чи божевільна, як капелюшник? Ну, я не психіатр, засміявся Том, але вона досконало божевільна, як капелюшник. Їй подобається вести активний спосіб життя і пробувати нове. Вона катається на лижах, на конях, стрибала з парашутом. Бігала марафон, мама любить виходити з зони комфорту. Ніна усміхнулася і сказала, це здається виснажливим. Вона може бути такою, кивнув Том. Річард схожий на неї, а моя сестра Амелія схожа на неї ще більше. А я лише трохи такий, як вона. Я не люблю авантюр. А твій батько? Поглянула на нього Ніна. Том спостерігав, як Ніна намагається не спіткнутися через килим. Я більше схожий на нього. Він нормальний. Йому подобається спостерігати за тим, як мама робить усі ті речі. Батько її підбадьорює, але не ламає собі ніг, не падає звідусіль, звідки лише можна. А вона часто ламає собі ноги? Останнім часом ні, похитав головою Том. Вони пройшли через цю галявину і тепер стояли, спостерігаючи за танцями. Том повернувся до неї і запитав. Хочеш потанцювати? «Я не дуже добре танцюю», – похитала головою Ніна. «Я люблю музику, але починаю нервувати і все псую. Таке враження, що мені треба було підкреслити свою нелюбов до пригод», – подумала вона. Заграла повільна пісня Girl Tark в виконанні Джулі Лондон. «Ти не можеш нічого зіпсувати під час повільного танцю», – усміхнувся Том. «Ходімо». Ніна похитала головою, але дозволила витягти себе на танцювальний майданчик. «Це найбільш саксинська пісня у світі», – сказала вона. «Так і є». Погодився Том, притягуючи до себе і почав танцювати. Але просто повторюй за мною і не думай про це. Я не можу про це не думати, сказала Ніна, хоча вона вже повторювала його рухи і насолоджувалася відчуттям його рук на своїй талії. Ніна також повинна була обіймати його за талію, тому що дружка був дуже високий, щоб тримати його за плечі. Ми базікаємо про своє волосся та про сварки сусідів. Ну, серйозно. Але її голос сказав Том, нахиляючи голову, щоб дівчина почула його через звук музики. Її голос – найпрекрасніший, що є у світі. Вона усміхнулася, поглянула на нього. Це правда, у неї справді най... І тоді він поцілував її, як слід. І добре, що він тримав її, бо дівчина могла так втратити рівновагу. З іншого кінця танцювального майданчика Клер повернулася до своєї мами і простягнула долоньку. А я тобі казала? Лілі зітхнула і витягнула пакунок жалених черв'ячків з кишень. Гаразд, ти перемогла. Клер жувала цукерки та спостерігала за Ніною й Томом, які все ще цілувалися. Я знала, що вони поцілуються, я таке розумію. Як ти це розумієш? Тобі 6 років. Я спостерігала за тобою та Едвардом, люди, які збираються поцілуватися спершу роблять це очима. Здійняла брівки вгору клер. Це можна побачити за кілометр. Том і Ніна розімкнули вуста і мовчки подивилися одне на одну, а тоді Клер знову простягнула руку. Вони досі цілуються, ще одного червячка мені. Лілі поклали їй на долоню ще одну цукерку і знову в губи, сказала Клер, жуючи цукерку.